Det är en gåva som den gode guden har gett mig, säger jaspenisten Errol Garner, och jag försöker utveckla den. Här gör han det i Lappetitt Vals. Och i år 1951 beslutar regeringen i maj att förlänga den lagstadgade semestern från två till tre veckor. Den första oktober ombildas regeringen från ett rent socialdemokratiskt kabinett till en koalitionsminister. Statsminister Tage Lander breddar på så sätt regeringens parlamentariska underlag med hjälp av bondeförbundet, koalitionsbrodern från 1930-talet. Gustav Möller drar sig nu tillbaka. Han har varit socialminister i alla socialdemokratiska regeringar sedan 1924. Och nu höjs statsrådens löner. Statsministern och utrikesministern får en höjning från 38 000 kronor till 43 000 kronor om året. Medlingsförhandlingarna för omkring 8000 sjuksköterskor strandar under våren. Flera operations- och specialsköterskor i bland annat Stockholm och Göteborg säger upp sig. Regeringen förelägger då riksdagen ett förslag till obligatorisk skiljedom och tjänsteplikt. Nya hårda medlingsförhandlingar leder fram till en uppgörelse som ger den största gruppen av sjuksköterskorna en löneökning med cirka 24 procent. Det kostar arbetsgivarsidan cirka 15 miljoner kronor. Och regeringen drar då tillbaka sin mycket kritiserade proposition